Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar miq, jemi në javën e 6 të ciklit të moralit praktik për muslimanin. Folëm për tema të rëndësishme, për ato të cilat njerzit thënë ndoshta e kanë turp të flasin. E kanë turp të, të flasësh për turpin. Ka humor koncepti bujaris vetëm për Zotin, por bujaria e ndërtuar thamë me çfarë më interes. Folëm për durimin. Folëm për modestin dhe sinqerisht jo vetëm unë, por dhe ju i një shokuar kërë një gjuar, të gjuar në doshta për herë të parë koncepte për modestin, që është modestia në islam vërtet. Në sërë në fundit, në javën e pest, folun për frenimin e mëlefit. Pra të të cilën, thamë, ejtësim në përrrugë, dëgjëm në për podjume, portale, në shumë dhe të ndryshme, pra të qësësh moralit të shenjë të rohet dhe të ligjë rohet. Dhe hoqja e mbylli, nësë kujtojë të gjithë dhe në nj kur tha, edhe nësë së të sënohemi, ne duhet të ndjekim në modelin profetik. Dhe përmtojnë një nga shkaqet, ishte falja. Sot, do të flansim për faljen. Adh, do të flansim për faljen për 5 vaktet, apo për faljen si unë fal të faljtë të, të tjeret, apo kur sënohem në atës që në folëm në një avën e 5, apo të shfarë tjetër, hoxën e shpjegon, duke vërë më së një së ardhe. Hoxë, allahë në roftë. E t Doshën do kan shumë ndonjëherë të mendoj për çdo pjesë të asaj historie që na the lexoni. Meni lexoni historinë e profetit Kishë së këshillave të fundit që bën. Dukan shumë, pothuaj 6 javë të flasesh për çara të tilla. Për sot na ju përmendur për falje. Për çfarë falje konkretisht në do flasim sot. Subhana Allahu Rahmanur Rahim. Allahun e Zotë falenderojmë dhe vetëm për tinë ndim në falje kërkojmë në dodat të bekimit të Zotit qofshin i Muhammedit alayhi salatu wasallam familjes së tij. Selam alejkum. Dhe gjithë ata që i dije ngatrok ditën ditën e fundit të kësaj bote. Amin. Ne përmbyllim emisionin e fundit duke folur për fundimin e mbylefit dhe në kuadër të temës që kemi trajtuar, fol shkaqet që na ndihmojnë në fundimin e mbylefit. Dhe përmendëm se lidhu është një krijesë e cila domosdoshmë do të jeton me të tjerat. të tjerat dhe si i til, pa tjetër do të ndëgjëj fjallë që nuk i pëlqen, do të sheve prim që është që të sanë, do të provokohet, do të hidrodo, do të blefoset, dhe ka shpridhë nga i se si do të rangon. Në jetën e kësaj bote, menej se janë dy kategori njerëzish. Një kategori e cila nuk i kushton shumë vëmendje në djeneve dhe emocionët të tjerëve nuk kujdesen shumë për tjetrin. Nuk kujdesen shumë për emocionet, nuk kujdesen shumë për unitetin, bashkimin, dashurinë. Apo por me një lehtësi dhe me një, po them, pavëmendje mund të rënë të gjitha urat e bashkëpunimit. Nëse edhe pala tjetër e ka një mentalitet atë njerit ku nuk mund bashkuhon. Gjithmonë duhet të ketë një palë që është më e matur, më e urse pala tjetër që ose një pallë provokant, duhet kje gjithu një pallë që falë. Apo? Dhe në si besimtarë është të kërkuar, për nesh, që ti mine ata që lidhëm e tjertë. Parës e të presmë që të tjetë lidhëm e neve. Për këtë arsëmjë edhe, këto falje e merë kuptimin e vetë. Gjithashtu në anë të të tërë, ne kemi fullën dhe për e, ignorancën që nuk është qërënjusën nga jetë e besimtarëve. Dhe... Shohim në jetën e përdishmet muslimanve, shumë njerë si nuk janë të kujdedhë shumë në sielët e tjune. Bëjnë vëprime që me thjersi, thëtë, bëma halal. Apo e degradojnë edhe vlerë në faljes. Nga se të tijë dhe dhe potua faljes nuk ka vlerë. Nga se është një rutin, një shprej egojore që për dita e përdor. Kemi njerë të selet, fatke të seshtë, të të të janë egojës në vëprime të tjune dhe shikojnë vetëm disponimin e tyre, çifrin e tyre, pavarësisht sa mund të lëndohet dokush në këtë them apo jo. Dhe gjithë këto e bëjnë disi si të vështirë komunikimin brenda komunitetit musliman. Dhe kjo bën që të kemi kriza të shumë të të cilat padyshim pa e vështirësuar unitetin dhe dashurinë që ka kërkuar Allahu xhallahu ta kemi ndër me vetë. Prandaj, si fazë që jemi duke kaluar, të fazë. jemi në këtë fazë të vështirë të krizave, mendoj se në këtë fazë flamuri që duhet ta ngremë lart është flamuri i faljes. Se siki të tërzidhje. Apo më mirë të falësh, të tekalosh dhe me tutje. të varrësh më tutje ndoshta do Zoti xhellahu ala imson ne uzon të gjithëve, na bashkon. Që sa so që në fillim të rrugës të shkëputim litarin, do të varrëjmë vetëm tutje. Pra do të thonë nuk kemi komot. Nuk kemi komot, prandaj na duhet mendoj se energjia që na duhet për të varrëur është energjia e faljes. Se siki të tërzidhje. Se po po e përdorë do të thotë atjetën që nuk kupton bojkotin, nuk kupton shkëputjet e lidhjeve do të mbetesh vetëm. Dhe kjo nuk i kontribon unitetit musliman. Ose i nisem me një shprehje që do dëshiroj të ishte titulli i emisionit, me të drejtën. Nuk, nuk nuk e mendoja që të masik të shprehe me fjalën e Allahut. Sinqerisht, më thonë të siguroj ke prekur çdo lloj shikuesi tani më thonë me këtë shprehje, ku secili prej nesh preket dhe Zoti na ruaj është po thonë, do të them edhe urryer me dgjuma. Mjaft më me ballo. Mjaft më këtu e abuzimin. Dhe njëkohësisht thua që të detyruar me ballo. Që nuk është kë po them t'ia bësh dikujt hallall është vlerë. Por fatkeqësisht kjo vlerë ka devalvu. Dhe nuk është që vlerë vetëm devalvuar, fatkeqësisht në mesin tonë si musliman. Ne kemi devaluar shumë vlera. Unë kam përmendë disa rro të tjera nëse nëse tena ka devaloruar vlera më e madhe në kosmos që është vlera më e lartë në qendrën e tokë që është nëse nëse ajo ka devaloruar tek ne atë çdo gjë pasojë është më thirr devaloruohet ka devaloruar fjala la ilaha illallah <të> që fjala kjo më e madhe që Allah xhallahu ala ka përmendur Musa u alejselam se po të vendosë kjo fjalën njëon dhe çit dhe çfarë konto pas Allahut dhe toka dhe çfarë kontë në një anë të peshurës Apo, do t'i përshante me lehëci fjale laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, që ka i ka që fërbëdere ka të gëzote i gjithësis në mm, kja fjale. Në do të muslimanë në fjale goje, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, për cilët pa kuptim, pa ndikim, pa respekt të duhur e kështë marat. Të, të nuk bërën nga përëndë? Pa dëshim. Nuk reguluot jetë ajo në basë kësaj fjale. Kuptime të nuk, nuk janë koordinim të mirë me f apo kjo fjalë promovon vlera caktuara të, e, në sonimit inquadur në vlera di ku tetar kjo kjo fjalë nxjerr kuptime të caktuara ndërsa ne kemi një burim tjetër të kuptimeve tona andaj kjo fjalë është sa ndoshta më tepër një deklaratë që nxjerret gojarisht por që nuk i korrën thënë zamrat tona fatkeqësisht prandaj kur kjo devalvohet edhe bomhall devalvon devalvon e tjera prandaj ne jemi në kohën mendaj që e kemi dy obligime madhore. Obligimi i parë është t'ia kthejmë këtyre vlerave kuptimin e duhur, se fillimisht ka keq kuptime, pa dhe pas kthemit të kuptimit t'ia kthejmë vlerën e duhur, gazet ka devaluar. Aha. Përkëna ses më nevojsmund të detyruar për t'ia ja bërë vallë të tjervë, për t'i ja falur, sepse jemi në këtë fazë, duën konceptin e drejtë më stimulov vërtet, përveç asaj që un po doja bëj vallë, por kam një moral të fortë, kam një suport që më ndihmon u themo ben krenar për to që po bëjmë mos ndjes kur është një lloj obligimi dhe s'kam zilitë tjetër. Besimtari do të thotë çdo veprim duhet të jetë i sinqert. Dhe gjitha veprimet e ti e ti duhet të jenë të përcjellna me sinqeritet. Prandaj edhe falja, nëse qoftë nuk buron nga zemra dhe realisht nuk e kemi falur atëre ne nuk e kemi falur. Dhe nuk mund ta shprehsojmë shpërblimin e kësaj vepre tek Zoti xheleuana, ngasëresh nuk e kemi bër si kështë gjithdo punë që e bëjmë përshyja për faqin, nuk presim për shpër lepë. Edhe kjo, që se bëtë sa për të hikë qafë, nuk duhet të thua të a, a, a, si shpër lepë. Falja është një vlerë e madhe, dhe është një vërtit i lartë që, vallaj, në qëfëse besimtari kuptën drejtë, apo do të nga ndërgjecën në raport në dërmet vete. Për shemblë, në qëfëse Një besimtore din, se në qëfar pozite dhe në qëfar sikleti mund të vendos një vlo muslimar, kur i kërkon falje, nuk do të shkakton të asnjë lëndim au patresi. Apo? Nga se përshambull, në qëfësë, si kështë të përmenim më vonë, Allah u gjellewala, kur na motivon që të falim, thot, ela të hajbunë një këfër Allah u lakum. Falni gazetar, nuk do në të çelëuaj Allah t'ju fal. Tashnimi në në udhkryqje, po, nëse nuk ta fali, pë humbi mundsinë e faljes. Apo, nëse ta fali, <coughs> si ta falim kështaj që më kelëndu? Apo, në nuk është mirë që nësi musliman me vendosin sikletën provojnë vllatonin musliman. Denet lirëm otjet. Apo, nda duhet para për atë und më ndaj uh, se ky lëndim mm. detyrimisht do të më bie unë pozitë me kë ku falë. Dhe si të kërkoj falën të lëndoj për zyte? A s'ajpot binë në një ukruçi, oshtma falti mua dhe fiton nga fjala e Allahut, apo ose mos më fal, por hu falna mua. Po mëta falsi mëta fal, është hera 100 që ti bën ditën punë. Apo mos më ta falsi, mos më ta fal, edhe kam më katë mësh që kam ditë më falën. Në fillimish duhet të kujdesni për emocionet e një teatrit. Ase kjo ka humbur. Apo e, është është një është një, një fatkeçërsht, domo, është është një egoizëm i egër që çarkon mes në muslimanëve. Shikon gjendën e tij dhe emocionet e tij vetëm, pa shikuar teatrit. Që Muhamedi sallallahu alajhi wasallam sikosa ka qenë i ndihmuş këto ditë. Sikurse hadithi i Aishat radiallahu anha i thotë, ëh, nëse për maanëse Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ne pas liën në Mekës, është të futëm brenda objektit të çapës. Jo nda v fbranda, jo në ditën e çapës po. Po mbra në është fut. Ka së ka pas kët mundsi, dhe pas kësaj e ka mbyllur derën dhe ja ka dhërua ja ka dhërua Çelsin në monumentalhas. Dhe familja e tij sot është vite e mbajnë Çelsin në çapës. Ja kujdes ta të çojmë nga ata kanë qenë më herët dhe drenguar nëse asoj nuk e kapëuari. Kjo i gjën gjithmonë, edhe në kufër ndesh keni qenë tash një përmersuar dhe vazhdon të jeni kujtuesor të çopas. Subhanallah. Shikoj çfarë, kjo është ndjen. Po pse ka pas drejt teja e Bubakrit. Po. Normal, ti ke qenë, ju e keni pas dhë tash, tash ka ndryhu edhe pushteti dhe sistemi gjithë ka ndryhu. Mirpo i dërgoj se ja, kështu familje mund të preket. Babi e babyshë kanë marrë këtë Chelsea. Tash unë t'ia jap i dikut të të amsoj. Më meriton pastëruan dhëntet bon e tyre kom ju mbonë chipsin. Pastaj ishtë ky shtëpi dhe ka pa po arësa se është disi i mërzitur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe. dhe ka pyetur dërgojri Allahut, "Çfarë të kam rinë këtë ditë që Zoti xhallahu ta ka hapa që ke dëshuar që moti?" Mm. Tha hyra në çava dhe mu kujtuan vëllezrit e mi që do vinin pas me. Unë do t'i ulë ndëruar. Unë do t'i s'ka pa kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ai tjetri ky tjetri që janë të dëron të të vëndshme pamokujtuan se do të vinë këtë vend, do të bëjnë tavorr të çabës, do të lakmojnë të futen brenda, po nuk do të kenë mundsi, ngase rregulli mbetet rregull. Apo dhe do të kthehen me një me një keqore, pse nuk poanç për kombrana dhe u mrzet për këtë keqore të tyre. Shikoj çfarë moral i lartë është ky. E pse s'ka të bëj me çmit të, të haqit, as të ko se va, pasko as thjesht kurrështje, kurrështje për ta paçuar kombrania dhe kjo kurrështje më mun, mund mund të bëj pak njëm keq, e pson son po hima. Apo Dhe kjo që këto, si passoj, kërësht, këtë çbim shkaktoi si pasoi e mos plotësimit të kësaj kurresë e karshesu pejgamberes sallallahu alaihi wasallam. Andaj shikoj kët kujdes më. Dashamt sot dikush ka një fjalë thjesht, të gjithë mund llogarit natë fjalë me Allah. Apo unë po e them kët. Nëse lënduhet e kam rënë dolën, i them më fal. Në duhet hem që para se të flasë për falën, duhet që mos ta sidhim dhon siklet që atë na fal po jo. apo ju. Apo ta ruajim në teatër. T'i kem pak më të kujdessum për ndjenat dhe emocionet e, e njëri tjetrit. Por në çonse nduot të bëhet gabimi. Atë arë, atë arë padyshim tash pala e dëmtuar dhe lënduar, duhet që të mbledh fuqi dhe duhet që të llogarit në disa pika që do t'i përmendem për të portofol. Mendoj se si ke në qartoc kesh shpreha më e bahallall, domethënë që të jemi të kujdessum, ku profetjon sasa më thek ka arrektuar edhe ndjenjet. Pasi tjetër. Jo aty që kishte rëthrotu, por donat. Do të vijmë për këtë çështje, thjesht. Asnjë tjetër ani të punoj. Atëherë hoc përballsa që përbënd ose dhënë një sinjal, një drejtim. Nëse fal, do të fali Zoti. Po. Oh. Na ndihmo si mundemi këtë ta stimulojmë më shumë, me më dhëm forcë akoma më shumë, mbasi e këshilloam pjesën e parë që bën padrejti, e thotë më bëh holl. Jemi në fazën që t'ia ja bëjmë bëj. bëj, ose jo bëj. Donjëherë them, nëse ja bëjmë mund ta ndihmojë për keq, do të vazhdoj ky përsëri. Ose do të më shohë mundi këtu për shetanin që vjen thonë, jo mos e bëj që sa jepse këy gjithmonë abuzon këso. Dënësti e bën hallall ose a bën do njëherëhosh thoshuash me gojë të kam bër hallall, ja sa kam bër hallall dhe me shpirt e kam falur, te mos zotun e kam falti çka bër. Po do më eduku, dhe ndohemi në një përballje kësaj lufte të branshme mes dy gjën tjetër. Ne një përmendëm tek mlimi, tek dhërimi atje se ai që shkakton dhërimin apo ajo aj që shkakton dhërimin është dy lloji. Personale po, dhe, dhe faktorë. Po. Edhe fali është i njëjtë. Edhe falë është e njëjtë. Aja që ka të bëjë me aspektin personal, e scienza sa asaj është falja. Nëse këtu ti e ke hakon tënd dorë tënd. Dallojë Allah ta kaq këdrejt që ti e kesh dorën, ka hakonit për të falë dikujt. Dhe përkë të shpëblesh. Si këtu do ta përmendim. Ëh. Ngandel bëhet fjalë për shkëlë fetar dhe këtu nuk e ke dorë ti falen. Këtu nuk e ke dorë ti falen. Këtu dorë është si është në bazë të urdhësave të shariatit. Andaj dikush ka boni një shkillit saktuar dhe përbasi një shkillit meritën dërinjimit saktuar. Nuk mund t'ja falim. Një duhet t'a zbatojmë nga se një vetëm egzekutojmë liqin një zotë të gjelë gjelë e lu njerës. Pa e në gjitha një një një një një një një një falin ati ku nuk duhet me falin. Të si ke kompetitin në këtë falesht. Në të krysh, pa në nga të ranë, njën, njën, <të> <të> ja, ja. Do është të dish se e, ku është fu shajot e vepr Kësa kështë e vjedhur, dhe normalisht tash prite tipet dënimi merituar. Dhe ata në nërmetsuan të këtë pejgemeri sallëm, duke me nduar se këtë pejgemer falë në këtë aspekt falë dhe këtë ja, ande këtë i nërguar në dao. Dhe këtu edhe bjejme për të vjedhë dhe, du të mërë dhe këtë dënim. A tje bëtë fjallë në që tjetër, për puna personali po. E po këtu është ligja dhe adhuzgjelë, këtu nuk ka kompromis, n Najdo tam ato çka kono po donë. Ktu ato kushrioti ka kërkuar që dënohet, duhet dënohet. Nuk ka të bëj këtu me falje. Nuk ka të bëj këtu me mëshirë, nuk ka të bëj këtu me bujari. Si sa thot, po si ju musliman shumë, këtu është linç. Kësh mëshirë. Po kjo është me me zot. Dënu. Apo edhe këtu normalisht në në është një masë edukative për të në çufë dënohet. Ndërsa rrafshin individual, esencë është me fal. Ka përgatitje nga njëri kur për shembull për një në çoftë në çoftë mund, si mas mas falja, mm -hmm. mund, njëre, mund të bësh si mos edukativ ose falja mund të përdoret nga njera mund të përdoret nga njera po të po jo çdokush po jo çdokush dhe jo gjithmonë mm -hmm. esenca dhe origjina mbetet të falim kjo të esenca çet fun me ka semendosë njeriu i cili ka bër keq dhe e ka sill vet në pozicion të kërkon falje nëse vetvetiu e ka e ndjen një keqore për këtë që ka bër atë presë ndonjë kush e mjaftosh me këtë ka thënë nga njera për ta penguar nga përsit e gabimit, por me gjithatë... Ka vend, për të... Ka vend, ma di nga njere, dëshpen shë e rëndot, që falja tjetë... Mësi mëj fortë, për dukejnë. Mësi mëj fortë, se, se mësë falja. Fa. Mm -hmm. Për ndaj, njësi musliman, e, Allah adhugjellë nga sprojnë, në kështë e bote me sprojnë, dëshme se për allah. Dhe ne zakurim kështë të sprova, i ledzojmë, apo i shikojmë në raportë un më ty tash, të më mund. Po. Ndërsa nuk shikojnë duhet njejme i garu. Lainerst. Çdo sprov shikoj tash çfarë mundi të vetë shpëllot. Nëse sprova është një litor i lëshuar nga Allahu xh Leuala që të përfitosh. Po tot, sikurse për shembull, uh, sikurse për shembull, uh, ë te ti je në mospatë mjekat. Po. Apo dhe ke një problem të? dhe kërkohet një veprim i caktuar ta ndërmarrësh ti këtë. Situatë. Por ti nuk ndërmerr. Dhe vjen një njerëz i pasur, të ofron, ë, të ofron një çek të hapur. Mm -hmm. Thotë, "Kërko sa të duash për këtë veprim." Ti thua, "Lënë një çekin, un duhet t'ia kthej kti." Apo, "Ti çfarë kët bësh me të?" "Përfitos shans, sekretoma." Po s'kthehet mua, ai pasoj e tërheq çekin apo ton. Thotë, "Ti nuk përfitove nga kjo." Në lagjën le uara një gjithës probë, në zbërët mundësi që të fitash ti me te. Haraj njerën e përën. Pre në për. qofë se ti, këtë shansë, të fitanë dhje se Allah të ka pru ty shansë të, shans të dherëra. Sikur se përshamë në qështin e, e lemoshës, se i ka në kuptu së refi. Sot njerët lemoshë në kuptojnë mëshir e imja nda mm. i teje. Së kapve, është të okay, vërtej që është ashtut, pa me nej në rafën një zorë. Mm. Po mos e shik Megjithmon hmm. ndin se ai që e kem shruar të ka obligim. Dhe kjo është b funksioni i sadakas. Dhe kuptimin e saj. Edhe kuptimin e saj. Me po në qof se ja bëjm sikur se ka thënë Fudhali ibn Yadir rahimuhullah. Ka thënë Allahu të shpëlbelë fyty që kërkon hmm. nga on. Nga sa Allahu ka pas shumë rrob tiër që ka pas më shpëlbir për këtë punë. E tim ke zgjidhur mua. Për. Apo nga sa Allahu ka vendosur i ken më shpëlbir për çka ti. Dikur do të shpoblet, dikur do ta marr pagësinë. Allahu të shpëlbelë që m'përgjithëmutimun ayat. Ande dalloh janallahu do të ja fal dikujt. Mirë, po ky më ka bër më mm. padërzij. Allahu po dën më, më fal më për mes tëje. Prandaj un e harroj ta shtyt. Dhe ajo që më bërtia është tash është anash, ka sun tash kam punë me një mrugë të tretë për më shpaochë të mua në horizont ndërpor më zotën. Prandaj un e shoj. Për kësaj ka shumë fort. Atëherë largoj nga skena atë që ke përballë. Po. Ba. Kjo lidhet më thënë kjo. Majë i përkëmbërim Allahu interesant. Wallah ja tani ka ngjatun buj tetrorllota. Të si për herë tjetër në emisionet, ja ka ngjatun buj tetrorllota. Të I bëv kain mekaner i Permen thot kur dikush bën padrejsi, mm -hmm. apo e, duhet na shfaqen 10 pomje. Që ta 10 pomje që ta harrojm padrejtin. Do të thotë ato 10 pomje do t'i përmend në emision tetër, të jo sot, së, së skuq bashkë me kët, por do të përmend një pesë. Për na 10 pomje kur i kjeti. Ato 10 pomje ta të harrojnë tërësisht, mm -hmm. a çfarë kanë thotë? Apo se ta bitej ato Sikur se për shkak të kur fëmiu çantën e tij, <gibit> munduan që 10 tutat të vendosin se ato të habiten, ato të, anëtarët e Bekaimi ikën 10 pamë që t'hutonin ty nga hakmarrja. Qëse i sqohej para veti. A ditë së lashni pritunë? Thotë i Bekaimi rahimullah, thotë ajo që të ka goditur nga padrësia e tjetër për vallteje, është sipasojë e gjinave tuaja. Thotë mëshiroja atë miskin që Zoti për dënan për shkak gjinave tuaja. Subhanallah. Shikao, në tikë pas mundenu ti ke burr mëkat dhe sipas së mëkatit ti duhet më ndëgur diçka të keqe. Apo kupton? Duhet të për të diçka të keqe, se po dënohesh. E kujtë viktima që kimu dëno ti për të ishkreti? Ti ke qi aty ai që, që po për... shika, thot atë ti e mshironat e, e thosh unë jam fajtori që ti miskin i ra po më shon muaftë. Se mostishte gjunoja jam ti nuk do të sprovohuhe më muaftë. Kjo është një pamje e madhe këta njerëz laçi këngëtu. Po madhsure, po nuk ndon tira çfarë ndaj duhet tëmë që besimtari duhet të shikan raportëri ma da në gjëllewala në gjë sitatë. Pra nësikur se ka thonë, se i dhe më gjëberi hajgjajit. In kuta dhaliman, me që se ti i padrejt, aje që të ka mundësu të mm -hmm. hypërshmi kokën time, aje që është i padrejt. Mm -hmm. Po ti shkretë këra me këtë padresi, përshka këtë mm gjënave -hmm. të mi jamëtë. Andaj është një shanse madhe, që kur dikur shpën padresi, dhe të kërgën halal, mm -hmm. alhamdull mm -hmm. Pas kaur mundësia që t'i them Allah, ja ra pun pja fali se ti ka thon më fal mua. Bane këtë treti me zotin më në herë, që të përfitoj nga asnjë çeki hapur që të vijë nga zoti xhelaluala. Ti pija ti pija fal ti vlau tën. Një shkëlje për ballo saqë Allahu thot, a nuk doni që Allahu t'ju falë? Nuk thot çfarë t'ju fal. T'ju falë. T'ju falë. Ti për një ti fal 100, ti fal 700, ti fal 1000. Nuk di s'a fal. Prandaj një çeki hapur vetëm ti në shkruaj. Në sallojë ul kamë thot atë kujtohet atë çfaqe po ja kësht që mi fali ti jotë. Dhe është një thekti që duhet ta shfrytëzojmë në mendjen e motiv i, i fuqishëm po për të fal për faljen e tij. Për pa mos hezituar për parafales Zotit. Papatjetër. Parafaljes Allahut. Është nuk kemi kapituj të e tjera por në pjesën e dytë. Inshallah. Kemisioni Allahu na rrot. Të nderuar miq, kthehemi për të mbasi të pyesim disa pyetje në lidhje me faljen dhe do të vazhdojmë me Hoxhën për të vazhduar bisedën tonë me pyetje të tjera si konceptonë shprehën, ma bën i hallall. Ma bën i hallall. Ë, kjo shprehën fakta është içi ka abuzon, domethënë se tani përdohet për çdo gjë. Po kuptimi i vërtet i kësaj shprehe është për shembull kur abuzon me diku, ose i yn hak dikujt ose i ndjen veten moshli ose i yn hak dikujt, edhe të bëjë hallall, pasi do do në ditën e këtij mediti, në ankulet të gjithëmit, sa i di, secil person kërkoj atë rivendet, do domon do marrë gjunjë ato, ose do an, ose personi tjetër do të marrë sevapet derisa ti do an kod te Allahu, për shembull, për sa që i ke hak, edhe do do kërkoj dom të shpoblim, domethan do ai kështu. Prandaj kërkoj thallallik, domethan çikeun hak dhe çfarë bën halla, domethan dhe ku të vjetu nuk, đa... man, nuk ma, so do domethan nuk do të shpengesit në një gjykim. Po sot domethan për çdo gjë që më dvol, përdo të më dall, pak domethan derë për llojin kuptimin e vërtet që është domethan hallauliku domethan që doman këun hak dhe është padrejsi ndaj tjetrit. Dhe do do marr ose si gjuna domethan. Kë është përshëm. Ar është falja ndaj të tjerëve e virtut, cilse e mirë apo dobpsi. Është cilse e mirë, është virtut. Është edhe tradit profetik, do të thënë profeti Muhamedi (s.a.w) ose edhe në do të thënë është një smëldë domethënë të falësh të tjerin kur ke mundësi, do të thënë të falësh të tjerin, do të thënë të të bashohesh atë falësh, do të thënë është më tanë, e mirë të falësh kur ke mundësi me fal, do të thënë. Me çfarë stimulon faljen? Falje, falje e së përmë me shqoblimin që do të nga lau dhe dhikimit. Falje, falje, të simë, falje kërës, më të në hamë. Nëse ke mundësimi në falje, kjo është të i milën. Kjo është do në di e për një shenë buëtë mirë, për tjere në të të të të tanë që falje është merë mi që mundë të bëjtëm. Nëse ke mundësimi në falje, falje dhe ma. Kjo është me mira. Unë e konceptuje se pse kjo ka të bëj me... Nuk ka të bëjmë abuzimin, do më, abuzimi, më thëmë, po ka të bëjmë mediket, do më thëmë, që nëse e falë ke një shpërblim, do më thëmë, që ofte dhe nga ana fetare që ne si mëshliman e kemi, do më thëmë, vë dhe nga ana tjetër, do më thëmë, që duhet me qënë pak sa i, pak i bot me njerëzit, a po të nëkuptime e shumë, është shumë të më ngjan për të folur domethënë por që më rekomandtoi domethënë që duhet më qen paksa i but me njerëzit në përgjithësi. Unë mendoj se është një cilësi e mirë për sa i përket faljes sepse kjo tregon edhe karakterin e njerëzit. Dhe nëse njeriu është i sjellshëm, i kulturuar ose diçka më shumë, e ka virtyt këtë cilësi domethënë që të fali domethënë. Pastaj shumë pak nga njerëzit e e mendojnë shumë dryshe. Onë falin me stimulirë do më thënë mënyrën se njëri ju faktikisht, natyren e ti është do më thënë që faljë, a këpëton shumë, dhe kjo përgjithsi është në shumë nga njerëzit e sotëm, sëpse ardhë një kohë do më thënë që njerëzit paka shumë shojnë edhe punët e ty e këpëton dhe kur i vjen puna do më thënë tek falja, përfitojnë nga rasi do më thënë për të dukur si njer Dhe kjo e bën që falje dhe më thonë të tregoj që duhet tje shumë i mirë dhe më thonë me njerëzit i sjedhë që më po për kjo të ndimon shumë edhe njëtë në realit dhe më thonë gjithë jetës të ndër. Atëherë më bëjë halal, do të thot që më ndis me edhe individit të cirit unë i kam për për për drecësi, të kët mirëkuptim dhe jo vetëm midis një individi por midis personave dhe Allahut. Pra ma bëj Allah do thotë të kemi mirë mirëkuptim dhe ky problem që është ose kontradiktë që shkruajmë mes nesh të ketë mbyllur, do nuk të vënë kapau ti mobilin. Ndërsa kur me hallallin abuzohet, pra me kët problem i vazhdon dhe skelet, bën skelet tjera, atëherë këtu nuk kemi të bëjmë me një shprehje më bej Allah, po atëherë duhet një kritikë rënda e personit ose në një formë tjetër e mirëkuptimit. Falendë të tjetrave normalisht nër, është shfrytëzu shumë i lartë. Po kjo ndonjëj gjithë personave, ndaj tyre që e meritojnë, sepse ka persona që ndaj faljes apozojm, si e tham më parë. Ka persona që ndaj faljes mirë kuptohen, ndaj personi i cili fal duhet të jetë, duhet të ketë parasun se kë ka përball. Por sa ka person që beson Zotin dhe ai di se Zoti falje, atëherë një imi rrekun se sa është e kundërta duhet marrë masa të tjera. Si stimuloni ju faljen? Atëherë falja para punës dhe të stimulohet nga shpërblimi i mallit të Zot. Qëse një person nuk ka shpërblimin ose nuk e percepton shpërblimin e mallit të Zot, është shumë e vështirë të ketë fal. Ky është person që do turret mbas ngajsive, mbas epshit vetëm, mbas përfitimeve të dynjas. Merë tani person, i cili e di shpërblimin e, e të mendit sot, ky është një sebë apo një shkak më shumë se ky të fali. Ndërsa nis stimulant tjetër do të ishte me kuptim me njerzit. Mar dhënat e mirë me njerzit do të ishte gozhë e fleshme që një person fali, shvetit i lartë. Të nderoj me që më kthyer përsëri në studiot për vazhduar bisedën tonë, mbas që kemi nisur me falim, por Hoxha na dha një titull shumë të fortë, ma bë hallall abuzimi që bëhe për këtë shprejhje dhe stimulimi që të ti bëjmë zhdo kujt në fjallën më thënë më bëha lallë, me thënë kikujdes, mosënon djenja dhe motivimi që unë kam për të falur. është në pjesën e parë mundon të shpigonim të që thamë për para dhe jemi të shkaqe dhe aktivizimi vullnetit për falje. Po, Pami e parë me i bënkemi që shumë e forë, si për herë po. shqife si meskin ato që ka për për drejtësi Po vallahi jam shkruar. Po do nord, më thon për shkakun e gjuna fiton. Falm, thon që zoti më të fal. Na aktivizno volitën më të përhajo. Nëse kjo do të mjaftonte. Po inshallah. Po i them po, të... tham në kohë vështira vetë. I them në momentet të cilat më mberë të tilla janë të pakta. Lo zoti më thon ti shtoj sa më shumë por janë të pakta. Ësht ai që e kem El Karim. Ai që është bujar. Dhe bujaria e ndokujt është e kufizuar në mundësitë e tij. Por ja, mund të muntesh bojor, por nuk mund sa të jesh sa dush. Po, s'ka se të terminojm bojarin tënd dhe mundsi të kushët. Në çonse ai që është i pakufizuar në kurrën mundsi, apo ai e ka në bojor. Dai sa për një veprim të caktuar që tash e përmen, që kot bëj me falën, Allah u thot se kush e kupton këtë muslim të faljes. Se kjo është muslim i etsur. Nuk mund ta bën çdokush atë pos njerës e kanë kuptu drejtë. Pra në njerës e që mas shumë që kanë falen për gëmërë të Allahot Azjel. Mas bukre kanë kuptu këtë qështi. Allahot Azjel e othëtë, Otaj wa ma ju le kaha illa ledhine sabaru wa ma ju le kaha illa dhu haddin adhim. Këtë mësim të faljes nuk mund të kuptan asë kushtjetër. Të pos atyre që kanë këto dy mirësin nga zhoti. Sabaru ata që e kryin me dignitet adhurimin e durimit. Ndurim është, ndurim dhe Allah, të gjithë. Po, dhe Allah u gjithë dhe shmanë për ta si e ndurim të orë. Dhe e dy ta thotë, dhu hadhin, adhim, dhe këta ka një e, hadh, një në gjundë arabë, është një fat, është një hise, është një privilegjë i madhë që ty të kanë. Na nuk e din qëki. Okay. Por Allah u thotë, këta kanë fatë madhë që i është mundësuar që të falin. Përne, Allah u pëtë fëtonë që të fitash, kët fat mat që nuk dihet çka është ky fat apo të fitosh më së falës. Ka censurën, eh, në surën Fussilet Allahu subhaneh ve teala thotë: "Wa la tastawi al-hasanatu wa la sayyi'ah." Nuk mund të barazojnë admirë dhe liga. S'mundin të jenë të barabarta. Po sigurisht tash fillim. Janë dy grupe. Disa pa pa kujdes prishin rron, tiet mundon ta ruaj. Prandaj nuk mundet i barabartë këllahu keçborsi dhe bamirsi. S'mund të jenë të barabartë. Dallojë princërt. Prandaj Allahu thotë, Qur'ani thotë: "Idfa billeti hi ahsan." Kur keq bërsi vepron ndërtimin tënd, do të bën keq. Termi bamirës nuk fituhet me parolla, nuk fituhet me me me deklarata boshe, por me praktikë. E kujtësh provojmë të për dëshmuar se je në në palën e bamirësve, nuk je në palën e keqbërësve at idfa bilati yahsan ktheja te keqen me at cish me mira do ket me te mir bilati hi ahsan ma cish me mira kjo vrshtit buat qe nuk u kuptua drejt at qe nuk mund njeri thjesht qet me kuptou kju duhet ket nje nje paisje t shtojse extra per ta kuptuar po ne nuk mund ta zbërtham si mund si do kjo aj aj ben keq e një, on tia ja kthe jo mir me ma te mir ne mundshme kjo sidh bohte e allah për këtë atë andaj kush e bën kët më mirë mund të falja mos hakmarrje apo mundem të ta kthej mundem të ta hakmir mund mund na më dëmtoj ai kam gjithë forca gjithai kam dhe nuk e kam kjo është ajo që allah thot kthej më të mirë në mundshme apo e kur, e fali dhe e harroi faljen ka zonjë falin por përmënd të kujtohet ta konfali ja ja më mirë mundshme për të falja edhe safhi el afu edhe safhi Allah thot fa'fu wasfahu. Apo, thalni dhe fasfahu, sapha chart kthej faqen e re. Mos lezëmu na faqe ku ku është shkruar krimi i tij. Çe faqet e tij. Ja, mos e kthej faqen më rrapov. Fal, hap faqen e tretë raporteve më të. Fal dhe hap faqen e tretë. Nëse mund të vetëm një shansi të slehet me u kthem rrapov këtë faqe. Po. Nuk nuk kthej njërin më rrapsh. Apo haraye at check of. Nëse kjo është më mirë më të. Nëse se kjo ndot Allahu wama yulqaha kët mësim nuk e kupton çdokush apo yama yulqaha kët s'u kupton çdokush kjo një ligjërat që nuk mund ta kupton çdokush illa do thot Allahu kur thot kun ma han Allahu jalal uala diç apo atë mohimi është i përgjithshëm wama yulqaha askush kse kupton kët mësim askush s'e kupton e kur vjen pas Allahu jalal uala me pjesën përjashtuese illa Nën kuptanë se aja që vje paso është një pakise përzjedhër. Si kurse, o l'asëri, inë në l'insanën e fichusër, illë l'edhina. Nënë, pashakon, të gjithë njërët e në humbje. Kajtë e në humbje. Përveç, e këta përveç, janë pakice, e kësa shumice që nuk janë përjashtun nga humbje. Edhe këtu, dhe thotë, Allah u Gjallavala thotë, kërëmësim asë kurse këptanë datë askur të gjithë e kanë të panjur ju njerëz nuk e keni pajisjen e duhur për ta kuptuar e din vështirë për juve kështë keni nefs keni ego keni gjëra që ju pengojnë me kuptuar sune pa, nuk mundi këtë ta kuptosh ila përveç një pakic pakic që Allahu t'i laua ka dhënë një pajisje të shtojtë veçantë të shtuar të veçantë e për mëso e kuptojnë dhe kjo pajisje e kanë në sabër dhe kjo pajisje emrin dhuhad dhilazim një ne dim çka është sabri durimi kë dy nuk e din por e përjetoj Pra të në qësë në që dëshën tjërë nga kjo pakice e preashtuar nga shumica që nuk kuptan tjërë nga jo që Allah ka dëshmuar për ta si janë të drushum dhe ka një fatë të madhë që kanë pas më gjithë të falin a të rëfalin. Kjo është më të inë meftushum. Uh -huh. Që të emërtohësh të ka Allah gjellëvala ose të shkut emërët të ka ta që kanë, që kanë isit ma, ma, ma. të matë këzot gjellëvala. Po thujë se, po thujë se dhisi uh, Allahu جل وعلا po më parsi për një bosh dheti. Apo sikurse edhe tek lemosha. Allahu kur ka ftuar për dën lemosh e ka quajtur Barçin. Se ka quajtur lemosh. Men dhen elli ju qorritullah. Kush i jep zotit Barçin kardën hasana, borsh mir, se në kupton me sinqeritet pa përmendje ashtu më radh, apo Qallahu t'ia kthesh vonë fesh. E, e vetëm rasti kur ka mota, do të thotë është lejuar këtë rast, që jep një tkhëdhëdhë veç më zotin që jene geleh alu. Me tjertë. Ja. Apo me tjertë ndaluar është. Apo prandaj edhe këtu Allahu xhallahu ala thot du hadhin adhim. E kini hise të moha teku. Unë po garantoj se do të jap diçka shumë që nuk ka emër tek këtu. Nuk po e përmani por dijëse para në no, Kur'an që është imad, adhim ai thot e madh. So mund t'i them. Në gjithashtu ajo që është mirë të përmendet këtu është një rast me ngadith e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam për foljen se jeri ngadhera me vërtet diet këç pa diur për çka ka bër. Por fat ke keq s'keçorëvin nuk respektohat. Nga pala e dëmtuar, kush ta bëj Allah. Hiç nuk ta fal. A kupton? Dhe zot xhelova e shekëçorëvin zero atij, me të diën këç. Por ia ja, nuk nuk ka nuk ka hënë vllaj bujor çka fal. Apo ater Allahu xhelu ve ala këta dënjerë i sildin në gjikime, sikur se ka dhënë hak, sikur se ka dhënë hakimin e mësëdërikutin dhe shon po editoja se kjo diçtë i vërtet. Përmani dërguar i sasem se dy robt e Allahu xheleu ala, ditë gjykimi do të vinë, do të binë gjojnë para Zotit. Do gjyzohen për Allahu të mbondur. Njeri i ka bërë padërdjetë, dëkuysa ka bu halal. Ata janë normalisht është dita gjykimit, dita e shpanimit. Do të shpaguhet padërdësia. Por Allahu thënë se ky është di shumë keq para çka ka bër, po ja ky se ka fal. Apo dhe Allahu xheleu ala thotë qëfar keni, o të kjo më ka bu përderësi. Dhe nuk ja këm falë. E du hakun të makë thërë zënë këtë dunje. Tashë në këtë ditë. Dhe lau Gjellëvara se këse thashë, e dinë se kjo robë i ti, që ka bu përderët, me dërët ka përderi që të falë lajti, për ja që ka falë. Dhe këti përderë përderët, Zoti Gjellëvara se këse kërë në këta ditë, i ja hujton vëmendjen me disa palatën g dhe kurrisht e ata pallatet e bukura Allah almëja bukuria është e lajla e ngjallat dha i thot ja rab limen hadi alqusur uzat but kuqen këto këto pallate t kuqen gjitha këtu apo Allah u thot limen ata bi thaman t di an barata që e kanë paguar çmimin ha më nëse ai çmimin lord kushu çfarë kanë bërë ata pun dhe ngakurrisht vetëm pyet apo është habitash nuk po li por hukun e vet e harroj e harroj e harroj vonë vet Ta është duke, duke e, diskutuar me zonën e ti për gjennetin, për qmimin e palateve. Dhe thot, vëmë e thëmenu hajarëm. A thua, që farë qmimi kanë këto? I prendoj, i peganë bërë, në i... Allahu thot, en ta afu e li e khik. Qmimi së është t'ja faljë vëllautan. Falja, i merë. Sinjo t'ja faljë vëllautan. Andaj, kujtoje, parës e t'vijtë në atë moment. Apo, në në qëfë se Allahu, është i kohë dhe në nërruan, në që pasi që të lërguat përja dhe dhjetë që gjërat këpara gaibit gjërat <coughs> gaib dalojnë nga <coughs> gaib, pas, pas kusë që janë gaibu <coughs> s'ka, kur e e shijet mos s'ka mo në qështë e kjo njeri ka marrë palate mahnitse edhe pse të gdera e gjënitja ka farë lati <coughs> duke pa që ka ja pala qënë le vola e qëfar ta mërmenja ati që Allah e dhëtë dhu haddin adhim kisët ma dhe besam apo e çfaria pat injose i besohen këtë dunja, çfaria pa Allah po përfalje. Do të thotë se kjo është një motiv i madh që na shtyn që t'ja falim në teatër dhe të jemi nga ata që janë gjoks hapur që padyshim çdo keqordhë kërkim falje nga ana e vëllautun gjin pranim tek Azam rayon. Othë, më thënë pjesën e parë në përcollën e vjejnë e profetit ton sa selam që respektonin ata tona dhe kepi kjo pjesë e dytë ishte që Allahu xhaleshanuhu edo ndjenin edhe ku ke bërë gjuna fshirkon do të më falash patjetër se si jo Allah di në gjykim thon me çfarë bleu kshuja patjetër këtë mëdështorat por në fundit a mundemë me sikur e që ne ke bërë zakon her pas here <coughs> shumë i konkret nga të para tan paritur në ditën para Zotit ku Allah ja shfaq të perde kimi të tjerë ndoshta thon që në gajb kanë arritur të amirim, të lloj falijash po shembë më amin pejgamberi i Allahut azhugal Se spontan konceni në një nivel të lartë të madh vullneti faljes. Çfarë i ka bërë Yusuf al-Islam? Allahu ëndër po të, të shohësh një pjesë të asaj jetë të kap ankthi. Nuk mund të këndilën është më kurrë dëjat për aq çfarë ka si pasur në ëndër vetëm. Ellë më thiet pjesë për bursë jetës sande. Ellë më çetiet një jetë tjetër. Çfarë ka pretur Yusuf al-Islam? Dhe para mëna këtë zamërt modat faljes do ku a thon la tethri ba aleku sot valla kjo mahnit sa ta kujtoj do te kalen bqat njerit do te mendoj si ju ka thon s ka so qortim per juve do kam me çfar qortoj si mos ke çfar që qorton pa di çfar te kam bërtat ai nuk ka thon s ka thon uafali jo jo s ka thon u nuk po ja uafali shiko shiko kët morale s ka s ka dosh ti ngushton vllazni me kët çjat po uafali se po tu ka thon po uafali do te m keni bër keq po uafali jo ja, jo ja. Ka letë të thri balekum leum, jek fyrullahu leum, nga ona e me s'ka qërtim, zotiu ju a falë t'juve. Apo? Do t'pothuj se haku jam pësër shkel. E kene shkel haku në Allah, t'prat, mm -hmm. zotiu a falë të ndërsa unë, e s'ka ma zhemi juve. Dhe pasë të gjitha shtot, kur ka përmen begati që Allah ja ka dhen, ka, e ka dhenë, apo? E ka falenru Allah në gjellë e wala, për të fërën, për të sënë begati, kur më ka ndzirë nga burgu. E se Asa ti ato ja e kanë i Gaburgo. Por jo ja Konfal nuk ju ngushtoi më kur për mëkatet që keni bër. Çka këts falje të mëdha që nuk e ngushton më kur keqë bërse. E as nëjërs për zakonish njeri në ngushtoi me të kaluarën e tij. Ka, e ngushtoi. Ai ka shpendu për an çështjë, ja, u ka marr fundën e punë. Pse ta ngushtoj me takuçi me det që ai njëri, një herë është di keq për këçëres, kanë vëçërat në vë takon diet këaç. Liroi njeriu nga e kaluara e tij. Le të diet komat për bollëve. Apo Andaj kë qadosh, po vlezim do të jetoj nesër. E si do të cilemi, ku do të takohemi drek te Prind, jon shkojmë atë gjithmonë. Ku ta? Dheramoni kë kapon. Ti ato i më den ka kaluaja çfarë. Andaj gjithashtu peqemer sa. Pastra asoj. Çin do. Vetë e ljohta ne ka si ka ju. Ka u çfaru amëna do të bëjmë ti. Ata e kanë ditë si Jusufi, kur është mëks, ka hiç pak ka bësu. Ka anti e granditë. El Karim, ti je bujori, biri bujorti, biri bujorti, biri. E kali çfarë bësh ti pas sikurse çfarë? Ate kanë bekurën la të thrihë mali kolon. Sa skaçet për ju. Atë sikamur kurresh në pyetje. Epsofer kurse kanë ngushtuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kur. Ma di e kanë ngrit duke thënë kush fut në çaba dhe në shtëpinë ti. e tij. Ja kanë rut autoritetin. Apo çmos ta ngushton përfarë që bërmatu si të kaluarën. Ne këto njerëz që kanë sikurse kanë seket njerëzën e kaluar. Ata njerëz që lezojnë historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kto në reflektimet e këtij lezim Pse nuk jemi në situat vallaj është për shkak se ne e kemi kuptuar sunetin shumë në sola të kufizuara dhe sot praktika të sakta dhe ja kjo është suneti. Folja është sunet shumë më e madhe, shumë veprim me që ne i bëmë jetën e përditshme. Pse nuk ka sunet me folje, është sunet me apo këtë punat punë këtu rreth. Prandaj pejgamberi son ka pas foljet për ditësme. Ka qenë pjesë përbërësit se gjithmonë ka fol sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Dhe xhuditor kanë përvetëm gat. Ander shë për me nga një nga një pa të pegamerës, një pa t'Aliut, rrgjallahu, Ali ibn Husein, Johani Huseinit, në birit t'Aliut, rrgjallahu, se ka qenj një ri më të vërtet që nuk e ka të tërshëgu vetëm prejardhën nga pegamerës, pa ka tërshëgu edhe, edhe, edhe moralën t'i dhe adhurim në t'i. Për ndër shqua e të zinë labidin, hjeshia dhe stolia e adhuruazve. Ka qenjë më të vërtet stolia dhe hjeshi kudët që ka qenj Dhe njëzit do të thot një nga shëpturë, një nga se ka qeni pasurë e ka boni vëpërëm që te e të, mon, të iritua dhe shtjecua dhe është gëmbëlu një mlef të këtë zinën lë abidini dhe aje shëpturë i ka thonë ullë kja dhimine lë gajidhë, ka thonë po, <laughs> ullë kja dhimine lë gajidhë, ka thonë ullë kja dhimine lë gajidhë, Allah i ka ledruar atatë sëtë e prelojmë lejfin e ty në të të të të të të të të të të të të të të të të t kan thon kjo dëm tu gajdi te e, e frnua vble vtem hi masje frik nuk do dhenosh tha ul afina ni nas se allah varden motuti dha ta qoa falin njerve tha i falri absoluteisht nuk do të mirë për kjo çfarë ke kë bërë atë da i varden motuti tha wallahi hubul muhsinin allah t'ai don bamirësit tha i, i lidhje për zotin atë sojet se ai ka qenë në rrob lufte që ka zën apo tha i lidhje për zotin atë i, I lidhje se allah i don bamirësit unë, unë duaj që allah të më don Ajo ka moment, por ajeti kur godat haron vetë ti, haron mlefit, haron të gjitha. Andaj dua të them që besimtari nganjëherë mund të jetë në kulm mlefit, por kë i thuat fal Allahu ta fal fiket. Asa e dit bli në kësaj. Edhe Abubekri ishte në kulm mlefit për bamishtahit. Të thotë e mande me me me me me ndihmë mm materiale çdo muaj dhe me ushqime me veshmbathje dhe mistahu përfuqi në aferën ku akuzoi Aisha radhiyallahu anha për për punë të pandershme. Apo, dhe kjo ishte një një mosmirënjë e skajshme nga onë mistait. Dhe u bën i tha, "Po asgjë s'taj bëj kështu thjesht, ta nuk do të ndihmoj më kurr. Kaq, ne kam drejt, unë kam obligim të majt." Si shendre vullit për atë fakir. Allahu subhanahu wa ta'ala i tha, "Falje dhe harroni. Le të falën dhe le të harojnë. E la të hibbunën ja këfirë allahu le këmë surën nur. A nuk dhe në që la u tje falën? Shikotash, kjo kjo sur nuk ka zbit pas 7 muje. Pas që janë ullu tensionet e gjakrë. Moment, kur ishte në kulm. Kur ishte në kulm. Ndhefi dhe acarimi i raportevi ishte në kulm. Allah i tha, Evo Bekët, adonë Allah me të falën. Tha, po e zë du me falën, i falur i varzën e më tuti. Shikot, moment. Kthaj, naty, një. kthaj, naty do thot jetoj me fjalët e Allahut dhe Lëvorës. Për çfarë suigasa ta dëshujin që raporti me Së më lëndin rregull. S'mba më pun për çfarë thonë njerëzit. Apo Muhammedun ce amafol Allahu, ne sallahu mafal mua, mua. mua atëherë nuk më bën pun për çfarë thonë njerëzit për mua. A thon për mua frikacak i dobët, dok nuk jam pun për çfarë. Prandaj sigurisht e kanë ibn Masudit. Qan wallahi, inshallah ut mafal, prandaj edhe t'juha ëh e kaposa ibn Masudit. Apo qand pranë ne të quhem Abdullah Raudha. Raudha është jashtëtia e kafshës atë. Edhe kështu më, më thon me hapni kët si, këtë habitat, se kam ngalen që sallallah më fal. Kjo emergency, çfarë do në apetit të lartën këtë dunje, i trem mi guzimshëm mashallah, nuk po shom pa, në ritallah është i pafator. Çfarë duhet kjo? Prandaj e kërkojim fone Allah xhalla wala, pastaj këtë kërkuan dhe fituan me lehn Allah, Allah më ndihmon. Do ana mos të të kuptojmë qartë dhe drejt këtë. Amin. Amin. Ëh, kimision Er di fundi, më faljen. Shpresojmë misioni vetëm thon të flasim, nëse do të vazhdojmë me të tjera tema, ndoshta ndriçohemi dhe marrim sadopak nga këto lloj drejtimesh. Inshallah, ose që Allah na falë në fund. Amina Rabb, aminot, amin. Allahu ndërroft. Allah të blef. Të nderoj miq. Sot të paktën u kujtuam më një herë se profeti jon sallallahu alaj salam është kujdesur për ndjenjat ona. Edhe atëherë kur nuk cënohen këto ndjenjë, nga meraku që do të kthehemi nga qapë, thon Së më pa të gjithë mundësimë fut në të profetiont i hartë keq. Allahu xhelashano na tha hoca në ditën e gjykimit, në transmetimin do të respektoj dhe nga dashuria që ka për neve, pse kemi dashjë që diskutojmë falën katërësi, do të na hapi perdet këti që kemi për padrejti për të na parë kështjova në xhenet. Plus Allahun të kuptojmë drejt faljen, të falim çdo këngjë që cënon, ndoshta ato cilët cënojnë edhe në familjet tona me epitetë të ndryshme, vetëm të kthehen në rrugën e Zotit. Qofshin kujdesin e krijuësit Ta kemi në misionin e radhas. Selamun alejkum ورحمة الله وبركاته.